З'ясування стосунків із секретаркою стали звичним явищем. Зі свого місця вона могла, не піднімаючи сідничок, лаятися з ними. Бабкін, коли це скінчиться? Доваленої люті додавався розпач. Ніколи заєць, відповів той, не зводячи очей із бойка. Чоличе похмілля, воно вічне, коло обіг будуна в природі. Сьогодні в Макса, завтра в мене, післязавтра. До чого тут ваш Бодун? Ваше похмілля, хлопчики, ваші проблеми. Я про вашого білого чаклуна. А що таке, Заєць? Він, між іншим, не тільки наш із мужиками. Він спільний. Хіба премію ми не разом пропили? Премію не кожен тиждень видають. А це... Вона кивнула на телефонний апарат, триває вже 21-й день. Я готова вже заплатити, чесне слово, аби тільки ці хворі перестали дзвонити сюди, мало не з віддалених українських селищ. Це, Заяць, означає, що газету, в якій ти працюєш, читають люди навіть у віддалених українських селищах. Правда, Сєво? Сева, який так само не зводив очей Збойка, Мовчки кивнув. Тим часом Максим, упоравшись нарешті з пляшкою темного пива, обережно поставив спустілу тару в порожню коробку з-під ксероксового паперу, прилаштовану під кошик для сміття, після чого блаженно видихнув. Ов. А тоді урочисто промовив раз. З-під свого робочого столу сіла присяжний. Так само рочисто, наче скарби нації, витягнув дві порожні пляшки з-під пива. А тут два і три. Залік. До трьох пляшок Бабкін додав іще одну. Парне число. О, зрадів Бойко, непогано тиждень починається. Секретарка Валя, Заєць, дивилася на трійцю з презирством. Ця компашка давно завела дивну гру. По понеділках усі вони тягнуть пивце після бурхливо проведеного вікенду. Проте чоловіки не домовлялися, скільки пляшок пива кожен із них споживає на ранок. Допивши кожен своє пиво, вони потім хвалилися кількістю спорожнених пляшок і, головне, рахували їх. Якщо кількість виходила в сумі непарної тиждень, на жаль, обіцяв бути поганим, а коли навпаки, сума складалася парно, цей тиждень мене успішно. Фокус у тому, що здебільшого так воно і траплялося. Якщо не для всієї трійці, то для когось із них персонально так точно. Прихопивши роздратований погляд Валі Заяць, Бабкін грайливо підморгнув секретарці – «І тьотя Галя наша буде сьогодні в гарному гуморі, це вже немало». Редакційна прибиральниця, тьотя Галя, яку боялася навіть тутешня служба охорони, нечасто бувала в доброму гуморі. За чутками прибиральницею вона працювала чи не в четвертому поколінні. Хтось обмовився, ніби її прабабуся прибирала в «Київській опері», і, зокрема, в той день, коли там застрелили російського прем'єра Петра Столипіна, бабуся ж, наче з малолітства, мила кабінети ЦК Комуністичної партії України, влаштувавши туди ж свою доньку, тьотю Галину маму, а та, своєю чергою, користуючись зв'язками, посприяла кар'єрному зростанню своєї доньки Галини. Влаштували її прибиральницею Комітет державної безпеки. Перед цим тьотя Галя прибирала в кабінеті ідеологічного працівника ЦК Леоніда Кравчука, де нахапалася інформація, переважно негативної, про інтелігенцію, її звичаї, сексуальну орієнтацію та погляди. Прибирання кабінетів КДБ і фрагменти розмов, які вона ловила – Лише переконало прибиральницю в тому, що інтелігенція – це лейно будь-якої нації. Згодом вона десь почула, що у своїх висновках одинокої не була. Колись дуже давно схожа думка зродилася у голові Володимира Ульянова Леніна, вождя світового пролетаріату. Вождь навіть не полінувався записати свою думку. І вона таким чином увійшла до повного зібрання його творів. Хоча ці томи, та ще й перекладені українською мовою, стояли чи не в кожному кабінеті, який доводилося вичищати прибиральницям кількох поколінь, жодного з них тьотя Галя не прочитала, між іншим, їх узагалі ніхто не читав. Тьотя Галя особисто щотижня. Витирала з повного зібрання творів сірий кабінетний пил, яким воно повне зібрання припадало. Проте сам зовнішній вигляд червоних книжечок справляв солідне враження людина, яка стільки написала і чиї висловлювання занесені в такі томиська вже заодно це варта поваги. Чого тьо Галя не могла сказати про цю такий? інтелігенцію, з якою їй довелося працювати після проголошення Україною державної незалежності. Спочатку вона опинилася в коридорах інституту, який дуже швидко став колишнім, і де за роботу чомусь уперто не платили. Потім у редакції, де за роботу платили, проте труд прибиральниць не поважали. Тут плювали на підлогу, ходили по помитому в брудних черевиках, лишали десь по глухих закапелках використані презервативи, курили всюди попри існуючу заборону курити будь-де. Кидали сміття повсмітники, залишали після редакційних п'янок недоїдки, словом, робили все, аби ускладнити тьоті Галі роботу. Пам'ятячи вже те, що Ця інтелігенція часом лишала по собі в сортирі, тому колектив «Фокус Плюс» прибиральниця ненавиділа. І лише порожні пляшки, придатні для здавання, могли служити для декого з інтелігенції своєрідною індульгенцією. «Тільки не треба знову про те, що ви п'єте пиво на роботі лише для того, аби задобрити прибиральницю порожніми пляшками», – відмахнулася Валя Заяць, хоча сама потерпала від агресивної тьоті Галі. «Благодійники хрінові!» «Поясню», – Заяць. У сто двадцять нев і невостаннє зіткнув Сєва. «Поки прибиральниця тьотя Галя...» Має змогу збирати при по редакції порожні пляшки, які можна здати, вона не ходитиме дорога і не проситиме, аби він підняв їй зарплату.